Ми все ще сподівалися побачити свою доньку Джейсон не зміг би просто відіграти таку реакцію Правда була написана на його обличчі Правда написана на обличчі Піп узяла фото Енді з батьками та Беккою І почала вдивлятися в їхні обличчя В їхні очі Усвідомлення прийшло не одразу Воно йшло маленькими крочками Визбируючи по шматочку уривки з її пам'яті Уривки падали і вишиковувалися в ряд Піп почала висмикувати з дошки потрібні аркуші. Запис у щоденнику номер 3 Інтерв'ю зі Стенлі Форбсом. Запис десяте. Перше інтерв'ю з Емою Гаттон. Запис двадцяте. Інтерв'ю з Джес Вокер про Беллів. Запис двадцять один про Макса, який купував наркотики Венді. Запис двадцять третій про Гові та те, що він постачав Венді. Записи двадцять восьмого і 29 про рейвахи та підсипання наркотиків дівчатам. Папірець, на якому Раві написав, хто міг забрати другий телефон, великими літерами. І час, коли, за словами Еліота, Енді вийшла з його дому. Піп поглянула на всі ці аркуші і зрозуміла, хто це зробив. Убивця мав обличчя та ім'я. Остання людина, яка бачила Енді живою. Але залишилося підтвердити одну останню деталь. Піп узяла телефон, прогортала свій перелік контактів і натисла кнопку виклику. Алло, Максе, почала піп, хочу запитати в тебе дещо. Мені не цікаво, бачиш, ти помилилася щодо мене. Я чув, що сталося. Це був містер Варт. Добре, сказала піп, тоді ти знаєш, що зараз поліція дослухається до мене дуже уважно. Я сказала містерові Варду не говорити нічого про збитого чоловіка, але якщо ти не відповіси на моє запитання, я зателефоную в поліцію і розкажу їм про все. Ти цього не зробиш? Зроблю. Життя Наомі вже зруйноване. Не сподівайся, що турбота про неї мене тепер зупинить, спробувала блефувати вона. Чого ти хочеш? виплюнув Макс. Піп зупинилась на мить. Вона увімкнула гучномовець і відкрила диктофон на телефоні. Натисла червону кнопку і чхнула, щоб приховати звуковий сигнал, з яким завжди починався запис. «Максе, на рейваху в березні 2012 року почала вона. Ти підсипав наркотики Бетсі Белл і зґвалтував її? Що, та йди ти в сраку!» «Максе», – заревіла Піп, – «не бреши мені, інакше присягаюся Богом. Я зламаю тобі все життя». «Ти підсипав рогіпнол Бетсі Белл і займався з нею сексом?» Макс закашлявся. «Ну та, але ж, типу...» «Я не гвалтував її. Вона мені не відмовила». «Тому що ти дав їй наркоти. Ти гидкий гоблін-гвалтівник!» Закричала Піп. «Ти уявлення не маєш, що накоїв». Вона кинула слухавку, зупинила запис і заблокувала телефон. Втупилась у власні очі, що дивилися на неї з відображення на темному екрані. «Остання людина, яка бачила Енді живою, це була Бека. Це завжди була Бека». Піп у відображенні кліпнула. Вирішено. 49. Машина підскочила, коли піп незграбно виїхала на брівку. Дівчина вийшла на темну вулицю і покрокувала до дверей. Постукала. Музика вітру біля входу розгойдувалася і виспівувала від вечірнього вітерцю, видаючи довгі-високі ноти. Двері трохи прочинилися, і в щілені вигулькнуло обличчя Бекки. Вона зеркнула на Піп і відчинила двері ширше. «О, привіт, Піпо», – сказала вона. «Привіт, Беко. Я…» Прийшла запитати, як ти почуваєшся після того, що сталося в четвер. Я бачила тебе в машині і… «Так», – кивнула Бека. «Інспектор сказав, що це ти довідалась про містера Варда, про те, що він зробив. Так, мені шкода. Зайдеш?» запитала Бека, відступаючи на крок від порогу. Дякую. Піп пройшла повз беку в коридор, у будинок, куди вони з Раві вдерлися два тижні тому. Бека всміхнулася і махнула рукою в бік кухні кольору качиного яйця. Чаю? Ох, ні, дякую. Точно, я саме заварюю собі. Тоді гаразд. Чорний, будь ласка. Дякую. Піп сіла за стіл, виструнчившись і напруживши коліна. Вона спостерігала, як Бекка бере з шавки два горнятка у квіточку, кидає туди чайні пакетики і наливає кип'яток із чайника, що саме закипів. «Я на секунду», – сказала Бекка, – «візьму серветку». Коли вона вийшла з кухні, у кишені Піп засвистів потяг. Це було повідомлення від Раві. «Йо, сержантко, ти де?» Вона вимкнула звук і застебнула телефон у кишені пальта. Бека знову з'явилася на кухні, стромляючи собі в рука в паперову серветку. Вона взяла зі стільниці чашки і поставила перед Піп її чай. «Дякую», – сказала Піп, відсьорбуючи трохи. Чай був гарячий, і вона була за це трохи вдячна. У неї все одно поки надто тремтіли руки. На кухню поткнув носа чорний котик. Він подріботів прямо до Піп, задерши хвоста, і почав тертися їй об ноги. Бека відігнала його. «Як батьки?» – запитала Піп. «Не дуже», – відповіла дівчина. «Ми підтвердили, що це не Енді, і мама одразу поїхала на реабілітацію, сказала, що в неї психологічна травма, а тато збирається всіх там засудити». «Вони ще не знають, хто та дівчина», – сказала Піп у своє горнятку. Знають, уранці телефонували батько. Вона була в реєстрі зниклих осіб. Це Ісла Джордан, 23 роки, з Мілтон Кінс. Сказали, що в неї інтелектуальні порушення і психологічний розвиток на рівні 12-річної дитини. Вона зазнавала насильства в сім'ї, весь час втікала з дому і вживала наркотики. Бекка накручувала на палець коротке волосся. Кажуть, вона дуже спантеличена. Дівчина так довго була Енді, підігруючи містерові Варду, що повірила, наче її звати Енді Белл, і вона з Літл Кілтона. Піп чаю, аби заповнити мовчанку і дати час словам у голові стати на місця. У роті було сухо, а в горлянці щось наче дрижало, перегукуючись із пришвидшеним серцебиттям. Дівчина підняла філіжанку і допила чай кількома ковтками. Вона і справді була схожа на Енді. Нарешті заговорила Піп. «Коли я її побачила, то теж спершу сплутала, і я бачила обличчя твоїх батьків у машині. Вони сподівалися, що це все-таки Енді, що ми з поліціянтами помилилися. Але ти знала, чи не так?» Бека поставила своє гарнятко на стіл і втупила погляд у Піп. «У тебе був зовсім інший вираз обличчя, Беко. Ти була спантеличена, налякана». «Ти точно знала, що це не може бути твоя сестра, бо ти вбила її, правда?» Бека не ворухнулася. Котик скочив на стіл біля неї, але вона й вухом не повела. «У березні 2012 року», – продовжувала Піп, – «ти пішла на рейвах зі своєю подругою Джес Вокер. Там із тобою щось сталося. Ти не пам'ятаєш що, але прокинулась і відчула, що щось не так». Ти попросила Джес піти з тобою по екстреній протизаплідній, і коли вона спитала, з ким ти переспала, ти їй не сказала. Джес подумала, що тобі соромно, але насправді ти просто не знала. Ти не знала, що сталося і з ким. У тебе була антероградна амнезія, бо хтось підсипав тобі в напі і напав на тебе. Бекка просто сиділа за столом, нерухомо, наче дуже реалістичний манекен. Здавалося, вона боїться ворухнутися, аби не розбурхати темний бік сестриної тіні. А тоді вона почала плакати. Сльози одна за одною тихо збігали її щоками, наче маленькі сріблясті рибки. Підборіддя засмикалось усередині, піп щось заболіло, щось густе й холодне огорнуло її серце, коли вона зазирнула в очі беки і побачила в них правду, бо в цій правді не було перемоги. Вона несла лише смуток, глибокий і гнилісний. «Я не можу навіть уявити, як страшно і самотньо тобі було», – сказала Піп, відчуваючи, як у голові трохи паморочиться. «Я не знаю, як це, коли ти не можеш пригадати, але розумієш, що з тобою сталося щось погане. Мабуть, тобі здавалося, що ніхто тобі не допоможе, ти не зробила нічого поганого і тобі нічого було соромитися». Але тоді ти почувалася зовсім по-іншому, тому ти потрапила до лікарні. Що було далі? Ти вирішила з'ясувати, що з тобою сталося? Знайти винного? Бека кивнула ледь помітно. Гадаю, ти зрозуміла, що хтось підсипав тобі наркотики, то ж саме з цього ти почала Правильно? Ти почала питати, хто купував наркотики на рейвахах і в кого? І ці запитання привели тебе до власної сестри. «Бекко, що сталося в п'ятницю, 20 квітня?» «Що сталося, коли Енді прийшла від містера Варда?» «Я змогла знайти тільки одну людину, яка один раз купила в неї травку та екстазі», сказала Бека, опускаючи очі і ковтаючи сльози. «Тому, коли Енді пішла і я опинилася вдома сама, я вирішила пошукати в її кімнаті. Я знайшла місце, де вона ховала свій другий телефон і наркотики. Я подивилась, що було в телефоні. Вона підписувала всі контакти» лише однією літерою. Але я почала читати повідомлення і знайшла, хто купував у неї рогіпнол. В одному з повідомлень вона зверталась до нього на ім'я: Макс Гастінгс, сказала Піп. І я подумала, плакала Бека. Я подумала, що тепер, коли я все знаю, ми зможемо все залагодити, все виправити. Я думала, що розкажу все Енді, коли вона приїде додому, і виплачусь у неї на плечі. «Вона відповість мені, що їй дуже шкода, і що ми, Енді, і я все залагодимо, та змусимо його заплатити за це. Мені просто потрібна була моя старша сестра і можливість нарешті комусь виговоритися». Піп витерла очі трохи тремтливими руками. Вона почувалася виснаженою. «А тоді Енді повернулася додому», – сказала Бека. «З травмою голови? Ні, я тоді не знала», – відповіла дівчина. «Я нічого не помітила». Вона просто стояла на кухні, а я не могла чекати. Я мусила все їй розповісти. І голос Бекки зірвався, коли я це зробила. Вона просто глянула на мене і сказала, що їй байдуже. Я намагалася пояснити, але вона не хотіла слухати. Сказала, що мені не можна про це нікому розповідати, інакше в неї будуть серйозні проблеми. Вона спробувала вийти з кухні, але я заступила двері Тоді вона сказала, що я маю бути вдячною, що мене взагалі хтось захотів Бо я просто жирна потворна версія її Я просто не могла в це повірити Я не могла повірити, що вона може бути настільки жорстокою Я штовхнула її і ще раз спробувала їй пояснити Ми кричали одна на одну і штовхалися, а тоді все сталося так швидко Енді впала на підлогу. Я не думала, що штовхнула її так сильно. У неї були заплющені очі, а потім її знудило. У неї було все обличчя і волосся в блюватині. У неї бека схлипнула, був повен рот, і вона почала кашляти і давитися. А я просто заклякла. Я не знаю, чому, просто я була така зла на неї. Тепер, коли я про це згадую, то взагалі не знаю, було це моє рішення чи ні. Я взагалі не пригадую, про що тоді думала». «Я просто стояла. Я мала розуміти, що вона помирає, але я просто стояла і нічого не робила». Погляд Беки поблукав до якогось місця на вимущеній плиткою підлозі ближче до дверей. Мабуть, там і лежала Енді. А тоді вона більше не рухалась, і я зрозуміла, що накоїла. Я запанікувала і спробувала очистити її рот, але Енді була вже мертва. «Я так хотіла повернути час назад». Я хочу цього кожнісінького дня відтоді. Але було надто пізно. Я побачила кров у її волосі і подумала, що це через мене. Я п'ять років так думала. Тільки два дні тому дізналася, що Енді вдарилася головою вдома у містера Варда і прийшла так додому. Мабуть, це тому вона втратила свідомість і блювала. Але це не має значення. Це я дозволила їй захлинутися і померти. Я дивилася, як вона помирає. І не робила нічого. Я подумала, що це через мене вона розбила голову. Я підряпала її руки, поки ми штовхалися, тож на ній були сліди боротьби. Через це я подумала, що всі, навіть мої батьки, вирішать, що я хотіла її вбити. Бо Енді завжди була кращою за мене. Бо мої батьки любили її більше. «Ти затягнула її в багажник?» – запитала Піп, спираючись ліктями на стіл і обхоплюючи важку голову руками. Машина була в гаражі, і я затягнула Енді туди. Не знаю, як у мене знайшлися сили це зробити. Тепер це все згадується, наче в тумані. Я все помила, я дивилась багато документальних фільмів. Я знала, чим саме і як саме треба мити. «Тоді ти виїхала з дому близько 22.40», – сказала Піп. Це тебе спіймала камера спостереження. Ти їхала в машині Енді по головній вулиці. І ти відвезла її... Я думаю, ти відвезла її на стару ферму на Сікамор Роуд. Ту, про яку ти писала статтю, бо не хотіла, щоб сусіди купили і відновили її. Ти поховали її там? Вона не похована? шморгнула носом Бека. Вона у вигрібній ямі. Піп мляво кивнула, силкуючись усвідомити долю Енді, попри гудіння в голові. Тоді ти кинула її автівку і пішла додому. Чому ти лишила її на Ромер Клоуз? Коли я читала повідомлення в її другому телефоні, то дізналася, що там живе її дилер. Я подумала, що поліція підозрюватиме його, якщо я лишу там машину. Про що ти подумала, коли дізналась, що в усьому звинували Сала і усе скінчилося? Бекка знизала плечима. «Не знаю. Мабуть, подумала, що це якийсь знак, що мені пробачили, хоча собі я не пробачила ніколи». «А тоді», – продовжила Піп, – «п'ять років потому я почала копати. Ти знайшла мій номер у телефоні Стенлі, бо я дзвонила йому. Він сказав, що якась школярка пише проєкт і вважає, що Сал не вбива Венді. Я запанікувала. Якби ти спростувала його провину, мені б довелося шукати іншого підозрюваного». У мене залишився другий телефон Енді, і я знала, що в неї були таємні стосунки. Там були повідомлення з кимось, підписаним як «Е». Вони домовлялися про зустріч у готелі «Дім із Плющем». Я поїхала туди, щоб з'ясувати, хто це був. У мене нічого не вийшло, бо власниця вже стара і в неї якісь проблеми з пам'яттю. А за кілька тижнів я побачила тебе на парковці. Я знала, що там працював її дилер. Я простежила за тобою. Ти стежила за ним, а я йшла за тобою. Я бачила, як ти заходиш у його дім із братом Сала. Я просто хотіла, щоб ти зупинилася. Тоді ти написала мені, промовила Піп, але я не зупинилася. Коли я приїхала до твого офісу, ти, мабуть, подумала, що я от-от тебе викрию, бо я говорила про другий телефон і Макса Гастінгса. Тому ти вбила мого собаку і змусила мене знищити всі мої записи. Вибач, Бека опустила очі. Я не хотіла, щоб твій пес помер. Я відпустила його, чесно, але було темно. Мабуть, він заплутався і впав у річку. Подих Піп застряг у неї в грудях. Та вже немало значення, випадковість це чи ні, барниця не поверне. Я його так любила, пробурмотіла Піп. У голові поморочилося, а свідомість, здавалося, вислизає з її тіла. Але я вирішила пробачити тобі. «Тому я прийшла, Бекко. Я знала, якщо я все правильно зрозуміла, то й поліція не забариться. Вони відкрили справу Енді, де шукають. А свідчення містера Варда почали кидати тінь на твої. Піп намагалася говорити швидко, але язик заплітався, а слова застрягали в роті. «Те, що ти зробила неправильно, Бекко. Неправильно, що ти дозволила їй померти. Я знаю, що ти теж це знаєш. Але те, що з тобою сталося, теж нечесно. Ти ні про що з цього не просила, а закон не співчуває нікому. Я прийшла застерегти тебе. Ти маєш поїхати, втекти з країни і знайти собі нове життя деінде. Бо вони вже йдуть по тебе. Піп підняла очі на Бекку. Та щось казала, але у світі піп зненацька вимкнули звук. Лишилося тільки дзищання крилець жуків у її голові. Стіл мутував і плавився між ними, а якась примарна вага почала опускати їй повіки «Я... я...» – затиналась Піп Світ потьмянів, і з яскравого в ньому було лише порожнє горнятко перед нею Воно колихалося, а його барви стікали вгору, зависаючи в повітрі «Ти щось...» – мені підсипала У сховку Енді лишилося кілька пігулок для Макса «Я зберегла їх» Спокійний голос Беки кричав і вищав у голові Піп, залишаючи по собі верескливе відлуння, схоже на сміх лихого клоуна, що перекочувалося з вуха в вухо. Піп піднялася зі стільця, але її ліва нога не послухалась. Вона підломилася під нею, і Піп гепнула на кухонний острівець. Щось розбилося, і уламки скла злетіли в повітря колючими хмарами, здіймаючись вище, вище, а весь світ тим часом обертався довкола. Кімната здригнулася, і Піп пошкутильгала до раковини, нахилилася над нею і встромила пальці в горло. Вона виблювала в раковину коричневу, їдку рідину, а тоді виблювала знову. Звідкись лязь зблизька і здалеку одночасно до неї долинув голос. «Я щось придумаю, я маю щось придумати», «Доказів більше немає. Лише ти й те, що тобі відомо. Вибач, я не хочу цього робити. Чому ти не могла просто облишити це?» Піп позадкувала, ледь тримаючись на ногах, і витерла рукавом рота. Кімната знову заколихалася, і перед дівчиною постала Бека, витягнувши до неї руки. Ні, Піп спробувала закричати, але голос загубився десь усередині. Вона кинулась утікати, вдарившись об кухонний острівець, і почала рухатися вздовж нього. Її пальці спіймали стільчика, і лише завдяки цьому вона втрималась на ногах. Піп схопила його і кинула поза себе. Її голова розкололася навпіл, коли щось грюкнуло і стільчик збив беку з ніг. Піп влетіла в стіну в коридорі, у вухах дзвеніло, а плече болісно пульсувало. Піп втислася в стіну, аби та не розплавилася і не вислизнула з її рук а тоді почала дертися по ній до виходу. Двері спершу не відчинялися, але тоді вона кліпнула, і вони зникли самі собою, а Піп якось опинилася на дворі. Там стемніло й усе вертілося. У небі щось було, яскраві барвисті гриби, і торнадо, і блискітки. Фейерверки в парку вибухали так, наче розверзалася земля. Благаючи свої ноги триматися, Піп побігла на яскраві кольори, у бік лісу. Дерева переступали на дерев'яних ногах, ніби в злагодженому танці, і в Піп заніміли ступні. Тоді ступінь не стало, у небі знову заревіло, вибухнуло, і Піп на мить осліпла. Вона побачила власні руки в себе перед очима, щось хруснуло, і перед носом у неї з'явилася Бекка. Дівчина штовхнула Піп і та впала на спину. В листя й багно. Бекка стояла над нею, випроставши руки, тягнучись до неї, а тоді тілом Піп прокотилася хвиля нових сил. Піп спрямувала її в одну ногу і щосили копнула нею. Тепер Бекка теж була на землі, пірнувши в темне листя. «Я намагалась тобі допомогти», – затиналася Піп. Вона повернулась і поповзла. Її руки хотіли бути ногами, а ноги – руками. Піп звелась на ступні, яких більше не було, і побігла від Бекки до церковної огорожі. Нові бомби почали розриватися в небі, і за спиною дівчини настав кінець світу. Піп хапалася за дерева, аби вони підштовхнули її вперед, а ті танцювали і крутилися в небі, що падало їй на голову. Дівчина схопилась за дерево, і те було на дотик, наче шкіра. Воно кинулось на неї і спіймало двома руками. Разом впали на землю і почали котитися. Піп вдарилася головою об дерево, і її обличчям потекло щось вологе, а в роті з'явився кривавий присмак заліза. Світ знову потемнів, і очі залив багрянець. А тоді Бекка вже сиділа на ній, а на шиї в Піп було щось холодне. Піп потягнулась до шиї руками, аби зрозуміти, що це, і це були чужі пальці, але її власні пальці працювати відмовлялися. Піп не могла скинути нападницю із себе. Прошу, Піп спромоглася вичавити з себе це слово, але повітря в груди не повернулося. Її руки загрузли в листі і більше не слухалися. Вони більше не рухалися. Піп зазирнула Бетці в очі. Вона знає, де тебе заховати, щоб тебе ніколи не знайшли. Це темне місце, де лежать кістки Енді Белл. Руки й ноги Піп зникли. На черзі була вона сама. Як я хотіла, щоб у мене був хтось такий, як ти, плакала Бека. А в мене була тільки Енді, мій єдиний порятунок від батька. Вона лишилась моєю єдиною надією після того, що зробив Макс. Але їй було байдуже. Може, їй завжди було байдуже. А тепер я влипла в усе це, і в мене немає іншого виходу. Я не хочу цього робити. Вибач. Піп більше не пам'ятала, як це дихати. Її очі розплющились, і в них спалахнуло полум'я. Темний Літл Кілтон поволі ковтала ще більша темрява, але на ті веселкові іскорки в небі було приємно дивитися, щось гарне на прощання перш ніж усе почорніє. І коли стало темно, вона відчула, як холодні пальці розтислись і зникли. Піп втягнула в груди повітря, воно рвало її легені і чіплялось за щось усередині. Чорнота відступила, і з землі виросли звуки. «Я не можу цього зробити», – промовила Бекка, прибираючи руки і обіймаючи ними себе. «Не можу». Тоді зашурхотіли кроки, на них скочила якась тінь, і Бекку відтягнули. «Ще звуки, крики і верески, а ще – усе добре, папушко!» Піп повернула голову. Батько був із нею. Він притиснув Бекку до землі, а вона пручалась і плакала. Позаду Піп був іще хтось. Він намагався посадити її, але Піп була водою і витікала з рук. «Дихай, сержантко!» – казав Раві, гладячи їй волосся. «Ми тут! Ми вже тут!» «Раві! Що з нею?» «Гіпнол!» – прошепотіла Піп, підіймаючи очі на Раві. «Рогіпнол у... чаї!» «Раві! Викликай швидку негайно! Викликай поліцію!» Звуки знову полинули геть. Лишилися тільки кольори. Голос раві вібрував у нього в грудях і в її спині, ледь досягаючи краєчку її свідомості. Вона дала енді померти, сказала Піп, або думала, що сказала, але ми маємо її відпустити. Це нечесно. Нечесно, Кілтон кліпнув. Я можу не згадати, у мене може бути ммм незія. Вона у вигрібній ямі. Перма, Сикамор, це там. Усе добре, сказав Раві, тримаючи Піп, щоб вона не випала зі світу. Усе скінчено. Це все. Я з тобою. Як ти мене знайшов? Твій пристрій стеження досі працює, промовив хлопець, показуючи їй мерехтливий екран, що стрибав у нього в руках. На ньому світилось помаранчеве кружальце. Де, мої друзі? Я все зрозумів, щойно побачив, де ти? Кілтон кліпнув. Усе добре, я з тобою, Піп. Усе буде добре. Кліп. Вони знову говорили, Раві та її батько Але не словами, які вона могла б почути А шурхотіння мурах Вона більше їх не бачила Очі Піп були небом І в ньому вибухали феєрверки Квіти Армагеддону Усі червоні Червоні іскри й червоне світло А тоді вона знову стала людиною, яка лежала на холодній вогкій землі А Раві дихав у вухо між деревами спалахувало блакитне світло, вивергаючи чорні уніформи Піп дивилася на них, на спалахи і на фейерверки Звуку не було, тільки тріскотіння гримучої змії у неї в грудях А ще іскри світло Червоне і блакитне, червоне і блакитне, белвоний чер – кидне Бел енак три місяці по тому Там дуже багато людей, сержантко Справді? Ага, десь дві сотні вона чула їх, гомін і калатання стільців у шкільній актовій залі, де збиралися люди. Піп чекала за лаштунками, стискаючи в руках нотатки своєї презентації, так що чорнило розпливалося під спітнілими пальцями. Усі інші вже захистили свої проекти ще кілька днів тому перед комісією та класом. Але школа й екзаменаційна комісія вирішили, що було б гарною ідеєю перетворити презентацію Піп на невеличку подію, як описав це директор. Думки Піп при цьому ніхто не спитав. Школа опублікувала запрошення онлайн і в Кілтен Мейл. Вони також запросили на презентацію журналістів. Піп бачила, як вранці до школи під'їхав фургон BBC і з нього почали виносити обладнання та камери. «Нервуєш?» – запитав Раві. «Ставиш очевидні запитання?» Історія Енді Белл вибухнула і про неї тижнями писали в державних газетах та говорили на телебаченні. Посеред усього цього божевілля Піп поїхала на співбесіду до Кембриджу. Обидва її інтерв'юери пізнали Піп із новин і витріщалися на неї, засипаючи запитаннями про справу. Вона отримала запрошення на навчання однією з перших. Усі ті тижні таємниці та загадки Кілтона переслідували її так настирливо, що Піп довелося носити їх як нову шкіру Усі, окрім тієї однієї, яка була похована глибоко всередині, тієї, яку вона збиралася ховати вічно, аби врятувати кару Її найкращу подругу, яка ні на мить не відходила від Піп у лікарні «Можна я зайду після презентації?» – запитав Раві Звісно, Кара та Наомі теж прийдуть на вечерю. За їхніми спинами зацокотіли підбори, і з завіси виборсалася місіс Морган. Я думаю, ми готові починати, якщо ти готова, піп. Добре, за хвилину. Що ж, сказав Раві, коли місіс Морган пішла, тоді я піду в залу. Він усміхнувся і занурив пальці їй у волосся на потилиці, а тоді прихилився своїм чолом до її чола. Хлопець уже робив так раніше, коли вона сідала в потяг до Кембриджа і сказав, що так намагається забрати половину її смутку, половину її головного болю та половину її тривожності. Бо коли в тебе забирають половину поганого, з'являється місце для половини хорошого. Раві поцілував її, і Піп здалось, що вона засяяла зсередини. Легке крилати відчуття. Утро їм носа, Піп. Утру. Ох! «Іще, Раві вже дійшов до дверей, а тоді повернувся, щось згадавши, я думаю, не варто згадувати, що ти почала писати цей проект лише тому, що я тобі сподобався. Знаєш, може варто вигадати якийсь благородніший мотив?» «Забирайся звідси!» «У цьому нічого такого немає. Тебе можна зрозуміти, переді мною неможливо встояти», – вишкірився він. «Господи, іди вже!» – сказала Піп. Вона зачекала ще якусь хвилину, бурмочучи під носа початок своєї промови. А тоді вийшла на сцену. Люди в залі явно не були певні, що мають робити. Десь половина почала ввічливо плескати, і камери повернулися до них, а решта сиділа нерухомо, макове поле очей, що мовчки стежили за піп. У першому ряду її тато звівся на ноги, засвистів і гукнув. «Порви їх, пепероні!» Мама квапливо всадила його на місце і перезирнулася з нішею у сінгах, що сиділа поруч. Піп підійшла до директорської трибуни і розрівняла на ній аркуші зі своєю промовою. «Вітаю!» – почала вона, і мікрофон завищав, прорізаючи тиху залу. Камери заклацали. «Мене звуть Піп, і я знаю багато різного. Я знаю, що літери на клавіатурі розташовані не в алфавітному порядку, тому що в перших моделях друкарських машинок западали... Клавіші, якщо на них друкували надто швидко. Тож довелось розпорошити літери для уповільнення роботи. Я знаю, що англо занзібарська війна була найкоротшою в історії і тривала лише 38 хвилин. Я також знаю, що через цей проект я та мої рідні були в небезпеці і що він змінив багато життів, не всі з них до кращого. Але чого я не знаю, Піп замовкла на мить, то це чому наше містечко та навіть державні засоби масової інформації досі не до кінця розуміють, що тут сталося? Я не геніальна школярка, яка з'ясувала правду про Енді Белл, про яку ви пишете довжелезні статті, відводячи Салові Сінгху та його братові Раві лише речення чи два. Цей проект почався з Сала, щоб з'ясувати правду. Тоді погляд Піп упав на нього. Стенлі Форбс сидів у третьому ряду, шкрябаючи в записнику. Вона все ще думала про нього та про інших людей, і з її переліку вартих уваги осіб, про інші життя й таємниці, що перехрещеними червоними лініями пройшли крізь цю справу. У Літл Кілтоні досі залишалися таємниці, не торкнуті сховки і запитання без відповідей. Але цих темних закутків у містечка було дуже багато – і Піп почала вчитися приймати, що не зможе пролити світло на геть усі без винятку. Стенлі сидів одразу за її друзями, кари серед них не було. Вона пережила всі ці події дуже відважно, але цей день навіть для неї виявився непереборним викликом. «Я й уявити не могла», – продовжувала Піп, що «цей проект закує чотирьох людей у кайданки», і звільнить іще одну, яка п'ять років пробула у власній в'язниці Еліот Варт зізнався в убивстві Сала Сінха Викрадені Ісла Джордан та перешкоджанні правосуддю Слухання його справи відбудеться наступного тижня Бекку Бел теж судитимуть трохи згодом Її звинувачують у ненавмисному вбивстві Перешкоджанні поховальному обряді А також перешкоджанні правосуддю Максу Гастінгсу висунули звинувачення за чотирма пунктами в сексуальних домаганнях та двома пунктами у зґвалтуванні. Його також судитимуть цього року. Говард Боверс зізнався в постачанні контрольованих речовин та зберіганні їх із наміром продажу. Піп погортала свої нотатки і прокашлялась. Тож чому сталися події тієї п'ятниці, 20 квітня 2012 року? На мою думку, є кілька людей, які і тією чи іншою мірою винні в тому, що сталося тієї ночі та впродовж кількох наступних днів. Винні морально, якщо не кримінально. Це Еліот Варт, Говард Боверс, Макс Гастінгс, Бека Белл, Джейсон Белл та не слід забувати сама Енді. Ви описуєте її як прекрасну жертву і свідомо уникаєте темніших аспектів її особистості – бо вони не пасують до історії, яку ви хочете розповісти. Але правда в тому, що Енді Беллд скувала людей і використовувала емоційний шантаж, аби отримувати бажане. Вона продавала наркотики, не замислюючись і не турбуючись про те, як ними можуть скористатися. Ми ніколи не дізнаємось, чи було їй відомо, що вона допомагає іншим людям вчиняти сексуальне насильство, але знаємо, що вона не змогла виявити співчуття, коли про це їй розповіла власна сестра Та все ж, якщо ми поглянемо уважніше, що побачимо за образом цієї, справжньої Енді Ми побачимо дівчину, вразливу і невпевнену в собі Тому що з дитинства батько Енді вчив, що її єдина цінність полягає в її зовнішності Та в тому, наскільки вона бажана Дім для неї був місцем, де її цькували і принижували Енді так ніколи й не отримала нагоди стати тією жінкою, якою вона б могла бути поза тим будинком, і вирішити самостійно, в чому полягає її справжня цінність і якого майбутнього вона для себе бажає. І хоча в цій історії вдосталь чудовиськ, я виявила, що її дієвих осіб не так уже й легко поділити на хороших і поганих, це історія про людей, що носили всередині власний відчай наштовхуючись одне на одного. Але в цій історії була одна людина, яка залишилася доброю до самого кінця. Її звали Сал Сінгах. Піп підняла очі, миттєво знайшовши в натовпі впіраві, що сидів між своїми батьками. «І правда в тому, – продовжила вона, – що я працювала над цим проєктом не сама, як того вимагають правила. Я б ніколи не змогла зробити це сама». «Тож я гадаю, що вам доведеться мене дискваліфікувати». Кілька людей у залі зойкнули, Піп чітко почула серед них голос місіс Морган. Хтось тихенько засміявся. «Я б не змогла довести цю справу до кінця без Раві Сінгха. Власне, я навіть не дожила б до кінця. Тому якщо хтось і має зараз говорити про те, яким добрим був Сал, користуючись тим, що всі ви зібрались і слухаєте, це має бути його брат». Раві витріщився на неї зі свого місця. Це був його фірмовий глибоко обурений погляд, який піп дуже любила. Але вона знала, що це було йому потрібно, і що він знав це теж. Вона покликала його помахом голови, і раві звівся на ноги. Віктор теж піднявся з місця і знову засвистив, голосно плескаючи у свої широчезні долоні. Дехто з учнів у залі приєднався до нього. Проводжаючи Раві на сцену оплесками, піп відійшла від мікрофона, і Раві наблизився до неї. Він підморгнув дівчині, і піп із гордістю спостерігала, як він стає за трибуну, чухаючи потилицю. Учора Раві сказав їй, що збирається скласти випускні екзамени в школі, аби вчитися далі. Він хотів вивчати право. Ем, вітаю, сказав Раві, і мікрофон завищав так само, як було в піп. «Я цього не чекав, але, знаєте, мені теж треба буде складати рівень А, і я не марнуватиму нагоди отримати гарну оцінку». Залою прокотився тихий добрий сміх, але, гадаю, мені не потрібно готуватися, аби говорити про сала. Я шість років хотів розповісти про свого брата. Він був не просто гарною людиною, а однією з найкращих. Він був добрим. Надзвичайно добрим. Сал завжди допомагав людям, і йому не шкода було ані часу, ані зусиль для інших. Він був безкорисливим. Пригадую, одного разу, коли ми були дітьми, я залив рібиною весь килим, і Сал сказав, що це він зробив, аби мене не сварили. Ой, вибач, мамо, рано чи пізно ти мала про це дізнатися. Знову сміх у залі. Сал був кумедним, у нього був найзаразливіший сміх у світі. Ох так, а ще він годинами малював для мене комікси, щоб я читав їх у ліжку, бо я завжди довго не міг заснути. Я досі зберігаю їх усі. А ще ж, яким розумним він був. Я знаю, що Сал зробив би зі своїм життям щось видатне, якби його в нього не забрали. Без Сала світ ніколи не стане таким яскравим, яким міг би бути. Голос Раві зірвався» і я дуже шкодую про те, що не сказав йому цього за життя. Не сказав, що він був найкращим старшим братом, про якого тільки можна мріяти. Та принаймні я кажу про це зараз на сцені, і цього разу знаю, що всі мені повірять». Раві знову зеркнув на піп, трохи вологими очима, простягуючи до неї руку. Вона підійшла, стаючи біля хлопця за трибуною, і схилилася до мікрофона, щоб сказати свої останні рядки. Проте, Літл Кілтоне, у цій історії був ще один – останній гравець, і це ми. Разом ми перетворили прекрасне життя на міфічне чудовисько. Ми перетворили чиздів на будинок із привидами. Відтепер ми маємо бути кращими. Піп потягнулася до руки Раві під трибуною, ковзаючи своїми пальцями поміж його. Їхні сплетені руки стали новою живою істотою, і подушечки її пальців помістилися бездоганно в ямки між його кісточками, наче їхні руки навмисно росли так, аби пасувати одна одній. Запитання?